вам цікаво?» «Цікаво, але річ не в приїзні чи неприїзні. Читач вибирав із двадцяти, я вибираю з трьох. Але ми навряд чи уособлюємо собою всю палітру. Особлюєте. Але я – це я, а це – мій чоловік, тому ворог сьогодні для мене – ви. Якщо хочете вибір – от, а якщо ні – то не питайте. Мені насправді байдуже. Це від мене не залежить. Дайте цигарку. Тобто, якщо б ми їхали в чотирьох або в п'ятьох, вірогідні стати вашим ворогом меншала б? Так. Саме на цьому я й хотіла наголосити. Тобто, вся справа в кількості. Чим менше людей, тим більше ти ризикуєш стати чимось ворогом. Якщо занадто не ускладнювати, так. Тому... Шлюб – найризиковіший процес. До речі, що це за кум вам телефонував? У списках не проходить. Кум? Кум. Конгрес українських мудаків. З Конгресом українських націоналістів немає нічого спільного. Як темно. Де ти? Європа? Згадати про травень? Ні, краще про всі травні в житті. Чи, може, про всі літа, може згадати про всі відбиті пенальті, або про всіх жінок по черзі. Треба згадати про щось приємне, бо якось ніяк, зовсім ніяк. Цікаво, хто вони, ця сімейна пара? Дуже дивні. Він глухонімий, вона сліпа. Але в мене таке відчуття, що вона все бачить, а він все чує. Хто вони, мої дивні супутники? Будете ще каву? Я не льду з термоса. Він бездонний. Ні, так і є. Бо ми п'ємо. П'ємо, а вода не закінчується. Вважаєте це нормально? Так і має бути. Я не проти. Такий випадок в історії вже був. Міфи та реальність. Скільки цукру? І правильно. Цукор – біла смерть. Шоколад – чорне. М'ясо – Рожева, горілка прозора. Сало, до речі, теж біла смерть. Не дарма в китайців у колір смерті білий, хм. а в нас чорний. Якщо б ми воювали з Китаєм, не дай Бог, звісно, то від Львова до Харбіна можна було б викласти піаніно. Мертвий українець, мертвий китаєць. Домовина чорна, домовина біла. Правильно. Білих клавіш на піаніно більше. Таких китайців більше. І набагато. А можна і без війни. Просто запровадити спільну українсько-російсько-китайську культурну акцію на сопках Маньчжурії, Тому що немає за що нам із Китаєм воювати. Хіба що за Курську область. У структурі вперше в житті я став отримувати гроші як метр. Тобто приходив такий собі висококваліфікований спеціаліст, тобто я, із політтехнології на годинку другу і розповідав товаришам, що цю акцію краще провести так, а ці статейки розмістити тамто і там-то, а тут би і сюжетик у телевізійних новинах не завадив. А це, звісно, радіогра, типова радіогра, який у нас, до речі, там бюджет всьому цьому немає нічого дивного. Найрече, я був якимось суперфахівцем із передвиборчих технологій, але в нашій провінції вибирати зовсім не було з кого. А посилати в маленьке місто столичного рекламіста – справа не дешева. Тим більше, що все це дуже обмежувалося в часі. Вся ця, ця трагікомедія виглядала приблизно так. Керівник Агіт Пропум телефонував мені із придухом Шепотів. «Максиме, будь ласка, дуже худко». «На коли?» «За годину це повинно бути в Києві». «Як завжди, потрібно худко». «Ще навчора». «Але ми забули, не встигли повідомити». «Треба». «Ще надзусиль вимагали торги». Більшість співробітників структури вимагали, щоб кошти, які виділялися за їхніми напрямками роботи, направлялись у потрібні їм змі, де вже існували відповідні домовленості про особистий інтерес.